Ebu Hurairia radhiyallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut alayhi salam ka thënë: "Më i miri agjërim pas Ramadanit është agjërimi në muajin e Allahut, në Muharram, dhe më i miri namaz pas namazit farz është namazi i natës." Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.